і гіпертрофорованого новаторства. Віддавала і віддаю перевагу почуттям природним і щирим. От і все, мов зоря, одгоріло кохання. Чомусь перший рядок вірша я прочитала голос і, здається, ще не згасла, від нього луна в кімнаті, як задзеленів телефон. Ще не піднівши трубку до вуха, я вже здогадувалася, хто саме дзвонить у цю пізню пору, і не помилилася. Де ви пропали цілий день, я вже втретє телефоную, і нарешті пощастило. Який місяць я чую цей голос? Може, рік, може, півтора. Чоловіка, з яким розмовляю здебільшого вечорами, а то й по святкових днях, я ніколи не бачила. Колись випадково він набрав мій номер, чемно попросив вибачення. З тих пір і почалося. Його звати Арнольдом Вікторовичем. І він працює у міському бюро екскурсій. Два роки тому розлучився з дружиною. Не така дивина в місті в наш час. Має малогабаритну кімнатку на Березняках і новенькі жигулі. Так хотілося сьогодні поїхати десь на лону природи і саме з вами. Згучно я вже познайомилася з деякими його друзями. Один Максим Казанович працює за крійником ательє. З ним завжди трапляються безліч пікантних оказій, де фігурують переважно жінки бальзаківського віку Другий Юрій Юрійович начебто непогано влаштувався на човнярській станції Йому недавно від покійної прабаби дістався в спадок двоповерховий котедж у Клавдієвому Третій Дереколенко не би співає в капелі в нього недавно сів голос, треба перекваліфіковуватися. Вечорами, щоб не почуватися самотнім, я думаю про вас. Мені відомо, що торік він відпочивав у Юрмалі, на березі Ризької затоки, що в цьому році їздив на Кінзбурзьку косу, де, засмагнувши на південному сонці, став схожий на скіфську бабу. У Арнольда Вікторовича є старий друг, запеклий альпініст. Він зваблює поїхати в туристську подорож на Памір, звідати гостротуві чуттів, хоч трішки в дозволених дозах понюхати вітру небезпек. Хай мені присниться, що цей вересневий день ми провели вдвох. Тембер голосу Арнольда Вікторовича мене трохи хвилює і зізнаюся, Якби не глибокі баритональні переливи, які в ньому чуються, я б уже давно відмовилася від цих розмов. Ніколи не уявляла зовнішності свого чемного співрозмовника, яка, можливо, могла б і не пасувати до такого соковитого, по-чоловічому, чарівного голосу. Але чому б не покакетувати по телефону? Підкреслюю, по телефону. Покакетувати не з людиною. А з голосом, голос кокетує із голосом це так невинно у вік техніки. Колись Арнольд Вікторович попросив, щоб я по телефону передала йому свій словесний портрет. Шаржуючи, я змалювала свою постать, манеру ходити, манеру розмовляти. Він, не вірячи, весело посміювався в трубку. Тільки я чомусь не захотіла почути його словесний портрет, бажаючи, щоб він зоставався від мене інкогніто. Якось він сказав, «Сьогодні я вас бачив на вулиці і впізнав. Де ви мене бачили?» – відчуваючи дражливий холодок, поспитала я. «На площі Толстого. В чому я була задягнена?» Здивувалася я, бо справді в той день опинилася на площі Толстого, забігла в кафе «Сніжинка» випити молочного коктейлю. У голубій блузці з короткими рукавами в білій спідничці. Із наших телефонних розмов Арнольд Вікторович знав майже все про мій одяг на будь-який сезон, тому легко міг нафантазувати мою зовнішність. Я й справді була сьогодні на площі Толстого – «Значить, ми таки зустрілися, зрадів, не дослухавши. Я й справді була в голубій блузці. О, тільки не в білій спідничці, а в коричневих розклюшонних штанях. Пон'як!» – Зів'яв голос у малоговоритній квартирі десь на Березняках. «Ви відібрали в мене маленьке свято. І цілий день жив святом зустрічі з вами. Ви зрадливий, невірний!» – жартома вихкнула я –